بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد دي أفغانستان دي معاصره فكري أو سياسي جريانون بسلسلة كي فرون منغو تاسي دي كامونزم أو كامونستانو ببارك يو دو درسة واخستل دي ننروزي الدرس دي منغو د معاصر و اسلامی فکری او سیاسی جریانونو په اړه کده د افغانستان د معاصره یعنی د زمانی زمانه د سیاسی فکری اسلامی سیاسی فکری جریانونو په اړه کده یعنی د هغو جریانونو د هغو خلق په اړه کې چې په داتې ریو پیړۍ کې دی افغانستان د خلکو په ژوند کې سیاسی فکری دعوتی او تربیوي نقش درلو دلایده د موزه اوزه کوم مهمه ده مجاهدینو لپاره خصوصا د تاساو د ځوانانو لپاره چې خپل اصل او خپل د دعوت او د جهاد او د مبارزي تاریخ و پیژنو او په دی ټوله نه کې خپل دوستان تشخيص کو په دې پښو چې څوک د مونږ دوستاندی او په کوم بنا باندې مونږ سره دوستی کولای شو یا دوی په دوستی نیولای شو او څوک هغه خلک دي چې هغه ظاهره منظم دوستان خي خو عمل نور اغل اسلامی فکر نه او د اسلامی دعوت نه او د جهاد لار نه منحرف شوی دي که څه هم تر اوسه پوري لا اما د جهاد نوم او لیبل فزان پر کلک ټومبلید ده د افغانستان معاصر فکری جریانونه کله سړی مطالعه کوي نو فکر د چه لخشاه تالارشي د انګليزانو زمانيته ور وګرځي چې کل انګليزانو د اخر ځل دی پاره د افغانستان دی نیولو هڅه وکوله او بیا افغانانو جهاد وکاو لانګليزانو نه د آزاد آزاد یو خبر په پام کې ونیسته چې چې د تل دی پاره سیاسي او فکری او د انوتی جریانونه په هغه وخت کې یره منځته کې یو تشکل نیسي چې مسلمانان د حکومت سره مخ شه ترسو له دخمن سره مخني شي دیم دسيوي د پاتکي بیا ټول ول سون هم دسي دي شکل دخمن له تهدید سره مخ شي دخمن له لوري له خطر سره مخ شي موږ به اداره شي له زنده جورلو له وطن د ساتلو له دي دین د دي ساتلو خپل اخلاق او اقتصاد ول ټولن د ساتلو د پاره د پکي پیدا شي نو دي انريزان نور اتاغ اهم دي دي سبب شو افغانستان کې د خلک سیاسی شعور پیدا کی او دا سیاسی شعور دی به همشي په عامه په ملسکي په ځوانانو کې په مشرانو کې په ملایانو کې په پیرانو کې په ملکانو کې په حکومتي خلکو کې عموماً نشي سیاسي شعور په وخت پیدا کی چې کله د تکرر فرصت راورسېږي ترڅو چې تکرر نه راغلی خلق و دې کاند اوسم jihad نه وې قتال نه وې امریکایان راتګ نه وې نتائجونه ځوانانو په لټه کول موږ څنګه کنه؟ سږ په مكتبونو کې وي سږ په انتونونو کې وي مامورینو یې چا د کنداري کوله چا بخبل کشتو زرحات کاو چا وي په خدمت کاو چا و عشره کاو دلته ممسکه ول سره تللی خو دا تشتا سره روستلی است یو هدفمندی وی هدفمندی روستلی استی کنه هغه یغرل ګور مقابله کول او دی غو دی مقابله په رزان ای رول دی انګلیزان درته کړو کوم اندازه کیفیتو انګلیزان چې راغله هم خلګي په ټولنیز لحاظ باندې رییس کر دی انګلیزان او مقابل کې په هغه وخت کې داولس او حکومت ټول یو وزیر راپورته شویو دا سنوله کدی و وسوندې چې حکومت دی لوکفار سره ولاړ او ولسی دي دی وطن در اخلاص او کې ولسی خلک او دولتي خلک دا د ټول انګریزانو په خلاف باندې راپورت شوي و. دولتي خلکو د دولت د ساتلو دپار کار کاوه او د وطن د ساتلو دپار هم کار کاوه خو ولسی خلک په دینی شعور باندې راپورته شوی او تر ډیره هدی لارښوونه راهنمایي قيادت رهبري دي اولاماو او دي مسلحين دي او اخوان کي د له او خلکو چې په ټولنه کې روحاني حیثیت درلوده څه شي درلوده روحاني حیثیت درلوده يا په مولا او يا په قاضي او يا په مفتي او يا په پیر او يا په مرشد او يا په عام اصلاح باندې چې خلک يو سوفي مشور ورته به يو تصو كسانو بيراتولذل دي ولس لفاربه مرجاو قبل مسائل بيغطرول الاخبارته دي دين خبر وكولا الاجتماعي مسائل كبار خوان اورتكولا المهم المهم حالات كبير بيو خبر سراتول اول نو باغوخكي دي ولسي كولا كولا خلق ورهبري او دغني كان خلق اولماء او مصلحین په هوښی په یو سیاسي تنظيمي رابطه کې سره ټکنوروم لاسای په پېژلابات کې درلودل هغې ملاسبه په پېژلابات او په هموندو په دې ځایونه کې درلودل همدارنګه تنور اولماء او په قندار کې درلودل نور اولماء او په هيرات کې درلودل سولماء او په کابل کې درلودل مجدید صایبان او په کابل او په جنوب کې په پکتیا او پکتیکا او خوست په دې ځایونه کې درلودل دي دغه ديني رهنمایي او دینی فکر چې خلکو ترسه ده او یا دی انګریزان په مقابل کې دی دینی شعور په بنیاد خلق را پڅول کېدل او هڅول کېدل نو دغه ترشه یو ډول خانقاهي دعوت پروت وه خانقاه وي دته ویل چې ذکر و اذکار او د یو تزکیه نفس او د اصلاح په خاطر راتلل افغانستان کې تر دې حدا پوري تصوف هغه ډول تصوف نه څکه کوم ګمرا تصوف بل لای کی یو علما ورته ګمرا او بیلار تصوف وي ته ډیر هدفونی تصوف عملي شکل درلوده ذکر او اسکار او زهده او د دنیا نه بیرغبتي او د توبې ایسته لودې ګنا نه ځان ساتل په دې روحياباني بخل حضرتل دی خلکو ته به کې ناستل دا بیل خبره ده چې دا سونه دکر د سنت مطابق ده او سونه د سنت مطابق نه څونه به موجود دی او څونه به کې استقامت موجود دا دی دا یو بل بحث دی په دی باندې علما وخت په وختونه کې کتابونه مل کړي او شرح کړی دي خو موږ د دې موضوع هغه سیاسي فکری اړخ پکاره دي چې دی او پر په مقابل کې د غ ديني مظهر د غ تشکل خپل رول ادا کوي دا موږ د جانب سره کار دي د انگریزان په مقابل کې اولیسی پاتونه او دولتي پاتونه دا وشو بل اخره دولتی پاچون زای زای مات و خواله سستی زیار هغه اگر خالیگایی و او علماه او دکا کرده ماتول مات او پا زای د دی خان حکومت راگه د الله خان پا بارا که مانگو تاسی پارو تفصیلی خبره او کولا، چه در دول سرای و چه وکده، دی دین پا بارا که چه موقف درده، دی غرب نصوان متاثره و تخریبا دی او میاشت یو چکاری چه چا او بیر تراغیتونه بیلاری شوی کم قوانین او نظریات او افکار د ایزانسره لغرب نه راوړل دغه منلا خان په افغانستان کې خپل حکومت جوړک د دي دین او بیرې د شبیه علماء روحانین مرشدین مسلمین د منبر او د محراب او د خانقاه خلق بې فشارونه را وړي او د د اغ افتصاادات اصلاحات بلل دغو مخ بهوني شي د منله خان دغربي کولو د پروې مخ بهوني شي نو بیا په لهما بې فشارونه راړل او لما وتړه ووجه بندیانېکه تهدیددي کالووطشرالله تجبوره که خدا سلام داې روان وه وا په کلو ولوسنو په وتونو کې او بیا ی وخت کې د خدا ملفرقان په نامبانې یووسوفانه اصلاحی تحرییک چ یو نووا سیاسی گرایشات هم سره در لودل در جوړ شو ک سهم چې د غلي خدام الفرقان حرکت په ټول افغانستان کې دیو سیاسی منظم حرکت په شکل باندې نه و په مرکز او فزینه خاونه کې به زینه نمندګان در لودل اکثره مشهور مشهورم لایان او زینه دا شخلق شه د ټولنې په توجيه کې به رول در لوده د ټولنې په لارخونه کې به رول در لوده دیمه مجددي سايبانو تر نګرانې لاندې راپورته زه څه څه مجددي سايبان وایم چې بغتله مجددي تر ته نه یادوم د وسنن مجددي زه به خلا مجددي زوې دادر ته نه یادوم دا یو سړی دی غدار خائن سړی دی نه کفار وملګر دی د جهاد مخالف دي دي دي. او د مجاهدين مخاليف دی په دې تیری د لر لسور لسکرو کې مسلسل دی امریکا په صف کې ولړ دی د امریکا په ګټه فتواوي ور او د امریکایانو ملاتړی کړی دی خپل ولوس خلاف دریدل د دې دې کورونه یو پاتې شونه دی هغه مشرانه چوه هغه نیکان خلقوه مجاهدین خلقوه او علما خلقوه مدارس هم درلودل او په اول څونو کې به دعوت هم کاوه دغه دي خدام الفرقان حرکت را روانو یو څه دې مساجد په ملایانو باندې د خارونو په ملایانو باندې او یو څه په عام خلقو باندې هم فکری او حراکی ته ریکي تاثیرات در لودل حکومت لدوینم په ویره کې وو که څنګه ده په یو قوي اسلامی حرکت باندې بدل شي او بیا حکومت ل فشار لاندې و نسي اول سراب راو پاره وي اروپتينه په ویره کې وو کله به د تهدید سره مخ وو د حرکت او کله به د تټميه لا راني ولا تمي به ورکو ورته نزاول دمشرانو پالنه او غته به سهولتونه ورکول دی وخت په تیری دلونه باندی قرار قرار دغه دی خدام الفرقان حرکت دی ارګد سوري لاند راغی دی پادشاه او دی نظام سره یو ډول تعاوني شروک چون بشدوی پادشاه او نظام ته حکومت ته نزدیکی دل په هغه اندازې په ټولنه کې تاثیر کمه ده دا سلسله هم د سره روانه تر دې چې کمونیزم افغانانستان ته راغی پر موږ او تاسو غو کن. ووایې کنه کمونستان راtag وخت چې کمونستان راغله کمونستانو نه تحریکان منل نه یې منل نه د دفتر ملامانه نه د منبر ملامانه نه د مدرسې ملامانه نه د خانقاه پیرمانه هغه بالکل د روحانيت منکر و د دین منکر و د شریعت منکر و هغه هر څه دا هرڅ چې څه غنل دین اله اخیرات پیغمبر ایمان بل غیب دا ټول ارڅ چې غنل دی ولسون په دې معنا څه و پدې باندې ولسون او بیا د غوی مال ته مال ته نه و هی هل زکات ورکړه الله زاخ خدای ورکړه لخيرات وکړه چې په اړه چنده او خلکو نه مال د اصل وی لري دا د هدي نظر یې نو کوم چې نه با هم؟ هم او وی په دې ټوله نه کې ټول هغه خلق د هدف په حساب نیول چې یو دولدینی وجاهت درلود نو بیا دغه مجددي صاحبانو په کورنۍ باندې هم حمله وکول او د یوه ني موصلو په شاوخوا کې د دوی مشران د دوی ځوانانو د دوی د کورنۍ خلک فزي نه رینه د ټول د شپې وشت کړو او تر نه نه پوري ورکو او او د دوی متعلقین څه شکایت مریدانه څوک هم او همیا وتختدل یا مهاجر سول یا یو د مقاومت احساس ور سره پیدا شو څه شي پیدا شو سره د مقاومت احساس ور سره پیدا شو او د جهادي بهر سره یو ځای شو د اره صوفیانه خانقاهي درويشي حالت نه یو ډول جهادي انقلابي سياسي او پاکستان ته مهاجر شو پاکستان د چې مهاجر شول دلته بیا دغه د خلک په هغه کې د افغانانو په دری او تنظیمو کې سره راټول شول بلکې لا بیا څلور او پنځه تنظیمو نشول چې ځینې ته رسمي ویل کېدل او ځینې نه رسمي ویل کېده د نجات ملی اسلامی په نامه باندې د مهاجر ملی اسلامی په نامه باندې او د حرکت انقلاب اسلامي نعم بانده او بلد حركت انخلاب اسلامي ده مولوی صاحب منصور رحمت الله علیه ده آغا ترنگراني لانده او ده مولوی صاحب رفیولا معزن ده وردگو وعالمو ده ده خلقو ترنگراني لانده ده صوفياند او الخلق ده خانقه دعوت او فکر والا خلق ده جهاد او هجرت په ساحه کی منازم شول همه جبهات پیدا کړل اوهمې سیاسی حرکت شروع دفترون پیدا پیدال کمیټ او تنظیمون او د شیم سره جوور کړلو یو خل تته وجو راړ اشارو تن مخکې شکل چ کله دوی دو دعوت شروعه پهغه وختې د کمونستان د را تګ نه مخکې کمونستان د را تک نه مخکې چې د دعوت شروع نهماتهستویللی چې دوی کاراکه د چا سره او ن دی هر سره <تصفيق> دولت سره کمونستان چې راغله کودتاي په چاو وکړه د دولت وکړه په دولت وکړه په ارګ وکړه او په هغه خلکه وکړه شاویدا نظام چلاوه د اوتخانو نه ظاهر شاو دغه د لټپل شهر سبب دوه بنو هغه خلک چې وجل شو چې لار غرب ته پنه هند شو تختیدل چې غرب ته پنه هند شو تختیدل او دغه دا خانقاهي داوت پاکستان ته راغله او دله سره منظم شو د بیرته د مغو خلق سره پیوند واخیسته غرب ته دتلو خلق سره او دی اویل لار نه دی غرب له سیاسي او فكري او توجيهي سره يونو پیوند واخیسته په هغه وخت د ټولو تنظيمنو سره مرسته کوله چا سره مستقیم چا سره غير مستقیم خو دا د دې تنظيمنه دا څه و چې دوی به يونو غربلوي غنل کېدل د دو ډیر او حرکت انقلاب اسلامي د مو محمد نبي محمدی دا لګ ځکه په دی ک ملایان ډیررو د ممساج د امامان په کې ډیررو مدررسین پهې ډیررو نوره بلا هم پ کې نه ځکه دو لږ غ پلهوي ګنل کدل خو د مجدیددي او د پیر اني تنظیم د ډ غ پله ګ کدل د اوس هم د غر په حکومت کې بیا دوی دي که نه هم دویه دغه د خانیقاهې وت. سلسله و یان رضا په خلاف باندې په جګړه کې دوی نقش درلو درلوده ولې سره او راهپاڅه او رهنماییک خدا د یو منظم دعوتی او سیاسی تشکل یې نه درلوده نو په ټولو افغانستان کې دوی د یو منظم سیاسی حرکت په شکل خواره نشول تاثیرات یې واځ تر خانقاه او تر دین مساجدو او ترزیین مدارس او ترزیینې نیکانو خلکو چې په انفرادي ډول باندې داسې نکان غو پورېمون حصر پاتې شو تاثیرې حکومتونه یا د شو حکومت شو پو شوو چې دا خلک کې پسی تشک باې بدل شي او د فشار ذه شي په با حکومت باندې نه بیا د خلکو سره د نر ملارې نه کار وختل زیاته برخه خلک د دوی نازول د دولتی تصیلاتو نه من کول او په سنا په پرلمان او په پا نورو دولتی مناسبه کې دوی ته خو برخه په نظر کېنی ولې تر څو د دې فشار نظان بچ کی او حکومتونه هر وخت هم دغه چلو نه کوي د نه کان خلکو سره چې د چا نه ویره کیږي یو سترګور باندې برګي او یا ورته جان قربان وای بلاده واخلم دا شنه ورته وای تر څو چې د ځان سره ملګری کی لکه وسم چې چونه بل خلک د ځان سره ملګری کړی خو شکلله د زائرشاه د لټپل نسکور شوه د اوتخانو شو. وبسې نسکور شوه ودخلك غرب ته لاړل او خانې خاې پاکستان ته مهاجر شو نو دې بیرته د اموغو تخته د خلکو له لارې نشاسر پیوند واخیسته دې سره یو ډول پیوند واخیسته او دې بیا غرب پلوي تنظیمو نه او د نور څلور تنظیمو شو دې دې ب اخوان پلوي تنظیمو نه غنل یا د وطنيو اخوانيان ویلي بیر ته شکل اوس طالبانو دي حکومت جسماني امارات سخوت سخت نورسته امریکایان راغلل او امریکانو تدور معلومه چې افغانان دین دوسته خلک دي دي جهاده دي قرباني خلک دي شهادتونه سره عادت خلک دي د هجرتونو په لار بلد خلک دي په غرونو سخته او مشقتونو سمڅو لوګو تکلیفونونه کې لژوند کوول او سره بلد خلک دي نو امریک ام دا معلوومو مقاومت به پخېږي نو بیا کو ششکه چې دغه قیاش خلک دغه ډله خلک مخکې له مخکې لځان سره کې او بیا چې د بن غونډ جوړی دله هلته د افغانستان د پاار د نو حکومت جوړوه په غکم ددي خلکو اوده نق شوه او بیا چې افغانستان ته راغل افغانستان کې دلته مجدي د سنااد مجلس مشرکه او پغيلانی ز د پارلمان معاون ک او مخدوم رهین یو سکولر صوفي یوازې صوفینه سکولر بې دینه دی غرب غلام بې دینه سړی چې په تصوف هم ځان مشهور کړی اغه د اطلاعات او کلچر وزیر شو لجهاد مسجد مدرسې طالب مولا له دسرې را راوخته خو په اينه وخت کې د خرافاتي مزارونو او د بیلاره تصوف د خانقاو ته توجه ډیره وکوله او دغه غیره غنبر او دډول دمبک والا سسلاي بیرته په انحرافی ډول په خارونه کې شروع کړه دا, دا خبر په ځین کې و ساتي چې په افغانستان کې چې څوک مستقیم او نیکان خلق دی او ځانون سیاسيان بولی د غلوه برخه په جهاد کې او سمسته ده په جهاد کې رول لري نقشې لري جبهه لري په جهاد کې قرباني لري دی خلکو ته پسپکه قتل نه دی په کار اغه تسوف دی زهده او دی تقوا دی او منهج دی او تقلار په حساب نه منلای یو ډول دینی فلسفه او یو ډول بیل دین او بیل شریعت په حساب نه د منلای عام خلک چې که طالبان دي کوم لايان دي کوم مجاهدین دي اغه دغه ډول خلک دی نو امریکایانو دی خلکو ته په د حکومت کې ډیر ځای ورک لپیرګلانی لوري د سریمیاشت مشرکه دي, دي پیرګیلانی زوم ا حدی د سو وزارتونه یو په بل پسې وزیر که د مجددی زوی د کابل والي ک مجددی د سنا مشرکه او د تورته تا چهار چیر میا صاحب حضرت صاحب پیرسه د سلسله خلق شو او څونه د امریکایانو زور پی رسید او د دې په نام کې خل شو د را راوصل په حکومت کې نسب بکرل تر څو خلکو ته دا وروخی څخه د حکومت یو مشر اسلامي حکومت د ګور پیر پکې د حضرت پکې د مناسب پکې د شیخ پکې د شیخو الحديث پکې د پلان پکې د خوانه مجاهد پکې نو په سلسله کې د خلک استعمال کړل څنګه اګه استعمال کړل او نه واجد چې استعمال کړه غرب خپل توپک دی دوی په اوره کې خور او په مجاهدۍ دز وکاو په سنگر ی دز وکاو په مسجد ی دز وکاو په محراب ی دز وکاو استعمال د ویک دی وسیله په حسابانی استعمال مختلف اوان د پاره د مسند په حسابانی استعمال مختلف اوان د دوی پسینه کې خود او زو ته پیوويشت په دوی باندې د مختلف اوان مسند ټینګ د حرکتونه چارچېریوی جهادي حرکتونه اسلامي حرکتونه وي دا د دوله فتنو سره ارشي مخوي وروستیا چاسباب او عوامل د سیادو مشه دی غی لا وجه نه حرکتونه اسلامي حرکتونه بلا ريكي ګمراكي کله دقت نه کارونه خسته لشي دي پوهه نه کارونه خسته لشي له خوف خدا نه کارونه خسته لشي دي الله نه لوير نه کارونه خسته لشي په شريعت باندې پوره التزام نه کارونه خسته لشي هر حرکت هر اسلامی حرکت د انحراف سره مخ کیږي زکه د توتيه دا حجم د توتيه د سيسي اندازه دا ډيره پلن ډيره پراخه د دې مقابله فس هدا فکر باندې نکی متوجه یاست <تصفيق> الله دې نه کوي کوم غو تاسو خپل خپل خپل دین خپل مسولیتونه سمونه او صبر ور باندې د ابتلاعات د ازمختونو په مقابل کې دې صبر و نه غواړو ټینګ پاتې نشو من وانداسه ګمراکی وو تر منګه غټان غټان اوس ګورې د خلک په صف کې ولر دي شيخان استادان پروفیسوران قاضیان مفتیان مولویان ایران حضراتان د ټولې امریکا په صف کې ولر دي اوس د یو وخت قدم په قدم قرار په قرار وښیدل تر دې چې لړ کفر په صف کې او هغه مسلمان مقابله شروع کړې د خپل بن فخر هم کړي جهاد مجاهدین سره جنگي هي هم অভিযান ته مجاهدین نامواي نو دا یو ډول حرکت و افغانستان کې خانقاهي صوفیانه حرکت چې په بيلا بيله مراحل کې لورځوړنه 1300 داسې هم نه دا چې دغه حرکت او د دې حرکت منصوبین ټول لاړل په امریکا کې جذب شو په امریکای حکومت کنا امداوس هم د امده حرکت اغه مجاهد خلګي اغه مخلص خلګي اغه دی الله نه وریدون کی خلک هم وسم جبهه لري وسم جهاد کوي قتال کوي د غرب سره مقابله کوي ځکه اغه تسوف او اصلاح او, أو ارشاد او خانقاهي ارشاد د د نجات دی ازریه سیاسی دی او سیاسي مسرحت پايسماندی نه ومنله وسم په جنوب کې په جنوب غرب کې په مرکز کې په شمال غرب کې حتی په شمال کې په کابل کې په شرق کې د دی دی حرکت دیر مخلص اعزاء او سم د موجهات په صف کې ولاړ دي د مخالفونو سره د دوښمنۍ کوي د مسمانانو سره دوستی کوي هجرت کوي جهات کوي شهیدان کوي دا سندې چې د حرکت لوي مخه گمرا شو او لاړ وختم شو انسانان د انسانان زیخواږي ځ ټین پاتې کې د املااتو سره مقابله کوه شي د لاپ فضلو کرم چوک بیا و د خپل <سؤال> ګونه او د تنبلی د سستې د وجه نه نو نه په مطلاق ډول دوی ته یو کامیاب حرکت وویللی شو او نه په مطلاق ډول دو ته یو ناکام او ب حرکت وویللی شو د انګس په مقابل کېښ درول دا کړی تر هغې وروست د ټولنې په 포 او ا ورشاد کې د تقوا خو ته را کې د حلال او حرام پیژندلو ته او ترېو هده حکومتونو باندې انتقادونو ته د حکومتونو باندې فشار راوړلو ته ولا سر بللای دا ادارو لري ادا کړی دا ورسته بیا مشرانه خو یې دي او د حکومت سره تعاون پیل کړی بیا کارا کوي د غرب سره پیوند اخیسته دا او بل اخر اوس د غرب په صف کې د غرب په حکومت کې د مجاهدینو په خلاف باندې ولاړ دي, بان دي, ولا دي مشرانه او هغه خلق چې د الله په خاطر دوی ملګرتیا کړې او هغه دی الله په خاطر دوی ملګرتیا پرېښه ده اوس که څه هم هغه نوم یې امغه تاثیرات یا امغه یو ډول سیاسي گرایش یا سیاسی تلاو بو او پر تړل یې یي هديګي بو باندې په امغه نامه باندې په عملاني د سره رابطه پرې او د جهاده او د مجاهدینو او دی اسلامي تحریک او د تر سوری لاندې د دوی د دي تر دې ځایه خدای یو یو ډول إصلاحي دعوت يا فكري جريانو يا اسلامي سياسي فكري جريانو بدي أخطوشوي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك